J'appelle les citoyens et les habitants de ce territoire à manifester leur hostilité à ce projet. Sylviane Alorendeia et Zingarbiaguada. Ez du Urre ustiaketarik nahi eta Süddmin enpresaren jokamoldea Fermuki salatzen du. Sudmin enpresak urge ustiaketa proiektua zunkiak diren Ameka ergietako ordezkariak bilkura batetarat gomitatu baititu helduren ekailaren amaagean senperen. Gomitaren forma gaitzten du deputatuak hitzamen baten izenpetze ofiziala bezala aurkeztua baita gutuna. Bainan, marketing operazio huts bat dela dio deputatuak su prefeturatik eta frantzais estatutik ez urrea ustziatzeko baimenik zut minen presak. Dozierra, Emmanuel Macron ekonomia ministroaren eskuetan dela eta ondoko egunetan bere kabineteko ordezkariekin biltzekoa dela diakin arazidauku Silvian Alok. Depu déjà plusieurs semen Badozon baita astea danik Royal eta bere kabineteko arduradunekin bildu nintzela. Gaur prestatzen naiz, Emmanuel Macronen bitzuekin biltzeko Dora orain ekonomia bilisteritzaren esku baita Parti azpi diet ez dela aspektu ekonomikoan mugatu behar, ekologia ikuspegia inguramenaren aldea garantzitsuak direla Eta ekainaren ha amarrean senperen raganen den bilkura aurja aintzinan elgarretaratzea kantolatuak badira hauetan izanen dela Adierazi digu KD ingurumen elkarteak hain zu mobilizazio bat pre ta cenaridu.